Du lytter til Radio 24 /7. Den originale Dallradio. Velkommen til Q&A. Med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Velkommen til denne uges udgave af udgave Q&A, Danmarks eneste holdningsborgende mediemagasin. Mit navn er Mikkel Andersen, og ved siden af er min uh, sædvanlige partner en crime, muligvis lidt uheldigt udtryk, Henrik Fortrup. Nej, du skal være velkommen, Mikkel, bestemt. Udsendelsen i dag adskiller sig fra vores sædvanlige. Vi har nemlig samlet et panel af tre indsigtsfulde og erfarne journalister til en forhåbentlig højloftet snak om, hvordan det egentlig står til i Mediedanmark efter medieforlig og DR-besparelser og alt sammen i en tid med fokus på fake news. Og til allersidst i udsendelsen bevæger vi os ud af helikopteren og kigger kort på et meget konkret projekt. Et helt nyt medie på noget så altmodisk som papir. Og her taler vi om den nye bydelseavis Nørrebro Liv. Lad os introducere dagens mediepanel. Anja Bo, tidligere vært på DR2 Deadline og DR2 Morgen, og nu selvstændig foredragsholder og moderator. Og så har vi Adrian Lloyd Hughes, mangeårig DR-medarbejder og vært på blandt andet Kunstquissen og Klog på Sprog. Og han har for nylig sagt farvel til statsradiofonien til fordel for en karriere som freelancer og selvstændig. Og det er altså først om 14 måneder, at... Det er dag, ja. sig ud for ja. Ja. halvår. Det er en meget lang udtrækning. Meget lang udtrækning. <laughs> og til sidst, men absolut ikke mindst, så har vi også besøg af GeoMets, der er tidligere redaktør på blandt andet TV-Avisen og nu klubbeskribent for information og tilknyttet den anden radio. Velkommen til alle tre. Tak skal, du tak skal du have. Ja, og som den overvågne lytter måske allerede har regnet ud, så har vores tre gæster et til fælles. De har en mere eller mindre fjern fortid i Danmarks Radio. Og det skal ikke nødvendigvis begrænse diskussionen her, vi kan tale om andet end Danmarks Radio, men lad os nu alligevel starte med det, der er jeres fælles reference, nemlig Danmarks Radio. Og som lytteren med videre, og som I selvfølgelig også ved, så onsdag den 10. oktober, der blev 206 navngivende medarbejdere på DR bedt om at forføje sig. Det skete med de såkaldte sindeskrivelser. Hvor de pågældende fik at vide, at nu var der ikke længere plads til dem i DR. Lad må starte lidt, lidt bredt med at spørge jer, hvad, hvad tænker I på? sådan en dag og sådan en tur, som Danmark har, den kan være berettet eller uberettet den tur, men det har været noget af en tur. Hvad tænker I? Jeg synes, det er deprimerende, og jeg synes jo selvfølgelig for de medarbejdere, inklusive min egen mand, som har fået sådan en, en sindeskrivelse, men jo i langt højere grad for os alle sammen, altså mediebrugere i en tid, som i den grad har brug for savlig og stærk medieuafhængigt og med en tydelig armslængde til et politisk niveau. Det er det her bevis på det modsatte. Det er bare sindsvagt hårdt at være i Danmarks Radio, når, når sådan en dag kommer, altså den 10. oktober. Man går rundt blandt mennesker, øh, som står og taler med hinanden med røde øjne, og, og i virkeligheden begynder der jo sådan et underligt øh, morderspil, hvor man kan kigge hinanden i øjnene og, og, og spørge sig selv og hinanden, er du en af dem, ja. der er blevet sindet? Fordi folk siger jo ikke nødvendigvis selv, at de er blevet sindet, fordi de har mindst 14 dage til at gøre indsigelse mod fyringen. Altså, DR siger jo til dem, vi har i sinde at fyre dig, nu kan du så producere inden for de næste 14 dage. Jeg ved ikke, hvad man skulle kunne sige i løbet af 14 dage. Og jeg spørge? Nu kan det være, fordi jeg aldrig har haft en ære at ansat i Danmarks Radio, men er jeg den eneste, der synes, at begrebets sindeskrivelse er højst aparte? Det, det, er jo, det er jo enestående, for det jeg, kan man sige. Yeah. Det er jo noget, som jeg går ud fra, at vores faglige organisationer har forhandlet igennem. Og meningen er jo, at man skal have 14 dage, hvor man eventuelt kan prøve at finde et andet sted i organisationen, hvor der kan være brug for en. Det er sådan set det, det handler om. Ja, det er et mærkelig ledelsesåndtag, At bruge et mærkeligt ledelsesværktøj, og bruge meget umodent, og bruge sådan et begreb. Er det og så, er måske ja, dybest set lidt konfliktsky, er det ikke det der? Det, det kan man da sige, fordi hvis man skal sådan noget, så skal man jo gøre det, og så skal man jo gøre det med åbne øjne, og rangryk og alt det der dyre, ikke? Men altså, man kan jo også spørge sig selv, hvad, hvad er egentlig i strategien i det her? Var det ikke en meget god idé at finde ud af, hvad virksomheden skal i fremtiden mm. meget præcist, før man begynder at fyre folk? Det er en mærkelig rækkefølge. Og det må man på en eller måde have kunne forhandle sig til med... Men det har øh, jo mest det her politikerne vel fortalt Danmarks Radio, jo, men der er der kunne, DR, og der, det er det andet, det er... Jamen der kunne det er jo, at, sagt, at vi er nødt til at have den periode, så vi kan planlægge et nyt, og så foretager vi afskedelsen. Det, jeg siger bare, at det er en mærkelig rækkefølge. Altså, og ja. det er det næste, jeg vil sige, det er jo, det, der bekymrer mig, det er jo selvfølgelig fremtiden for dem. Og der er jo mange ting, der skal falde på plads her. Der skal være en ny ledelse, efter min mening. Der skal være en ny bestyrelse, det kommer der under andre omstændigheder Der skal være en ny, et nyt folketingsflertal. Eller, hvad der nu bliver, der skal være en ny kulturminister. Det sidste bliver der. Der er mange ting, der skal være på plads, før man så kan sige, her får vi et, et fremtid, det er. Altså, hvis man er bekymret, så er det, så er det ikke uden grund. Men stadig kan jeg sige, at det er en temmelig mærkelig rækkefølge, og først at smide de folk ud, som man måske i virkeligheden får brug for, hvis man får planlagt den og den form for programpolitik, hvis I står hvad jeg mener. Altså, jeg synes faktisk ikke, det er så mærkeligt en rækkefølge, Geo. Altså, Uh, det her er jo noget, vi har kunnet i et langsomt trafikuheld i slow motion uh, over noget, nærme, noget nær to år eller sådan noget af den stil, fra første gang, at Dansk Folkeparti meldte ud, at de gerne ville beskære Danmarks Radio med cirka 25 procent. Så fik vi at vide i foråret, eller uh, tidligere uh, sommer, tror jeg, nok, maj måned eller deromkring, at, at det landede på 20 procent, og så gik vi alle sammen og ventede på, at vi skulle have public service kontrakten. Og, og i hele den periode har vi vidst, at der ville skulle store fyringer, massefyringer til. Jeg er sådan set som medarbejder i Danmarks Radio øh, taknemmelig for, at vi fik de første, den første store bølge af fyringer overstået så hurtigt som muligt efter at public service kontrakten. Må falde på plads. Det synes jeg egentlig, at øh, altså, der, der er jeg simpelthen enig med ledelsen i, at det skulle på plads i en fart. Mm. Ledelsen har jo også haft tid til at tænke over, hvad skal vi så gøre med det? Og det er jo selvfølgelig skelet meget til, hvad politikerne har bedt det, om at lave for disse her nye 3 milliarder kroner, som vi får i stedet for de 3,8. Mm. Men, men det der halve år, der er gået fra, man vidste, at man skulle spare de 20 procent, til planen nu ligger, mit store spørgsmål er selvfølgelig, er den der tid brugt på at fokusere på det, man så siger det er, skal være, når man skal være et skarper er. Ja. Jeg hører, om, jeg hører om, om de chefer, der er tilbage, der fortæller medarbejderne, prøv at høre, venner, jeg aner faktisk ikke, hvad I skal lave mm. i der så har overlevet den her fyringsrunde, for jeg ved egentlig ikke, hvad der står i vores køreplan. Altså, øh, høns selvfølgelig et dårligt billede i denne her sammenhæng, men, men for, fornemmelsen af, at det er et skarpere, mere fokuseret, det, er, det har jeg virkelig til gode at, øh, at opleve. Tværtimod, så vil jeg sige, at det, som, som er fokuspunkter, vi ved, at børn og unge er noget af det, som man skal fokusere på. Vi ved, at dokumentar, et vigtigt vigtigt område, er noget af det, man skal fokusere på, og så øh, dansk fiktion. Men en helt dokumentarafdeling i det, der hedder DR-fakta, er blevet slagtet, ikke? er flyttet ud i en anden del af byen. Øh, det er jo ikke at gøre det, man siger, man har altså lige det præcis, gøre. det der forstår jeg slet man ikke. Jeg forstår altså ingenting. Man, man, man en en afdeling, der har lavet 80 dokumentarer over tre år, som er undersøgende, de får at vide, at, øh, det er, at mine mænd har været redaktør og er blevet fyret, men den chef, som er tilbage der, kan ikke fortælle de resterende medarbejdere, hvad de skal lave. Det eneste, de ved, det er, at de ikke længere skal lave undersøgende dokumentarer. Det L er der en svækkelse. Ydermere, må man så sige, at det er jo også et eksempel på Danmarks Radio's nuværende ledelses meget mærkelig mange på civil og kraft. Det er jo sådan set dem, der er med til at afskaffe armslængdeprincippet. De bøjer sig hele tiden for politikerne og har gjort det hele vejen igennem. I stedet for hele tiden at være aggressiv og fremadstormende og sige, Nå, men hvis jeg de planer om, at vi skal nedskæres så skal høre, så lægger vi det her frem. Så er det muligt for nogen i hovedet. Men det er dem selv, der hele tiden ødelægger armslængdeprincippet. Jeg får ude for det i den der åndssvære julekalender for et år siden. Der fik jeg virkelig øh, læst og påskrevet, hvordan det egentlig foregår. Det var øh, de har utrolig mange ledere, der pludselig blandede sig i det her virkelig meget morsomme og fuldstændig uskyldige program, som så efterhånden fik det fogget fuldstændig op. Og under hele processen var det dem, der ødelagde armstillingen Det var ikke politikerne, der havde bedt om det. De kom politikerne i, for, i, i, i forskud på det. Og hele den her proces er for mig at se det samme. Den er bare på et, et, et mere overordnet plan. Så jeg kan slet ikke give os i det. Jeg synes, det er en meget, meget, meget mærkelig fremkring. Marie Bo? Maria er jo et perfekt eksempel på det nu, som har stået øh, på mål for, at DR øh, skal være den full size, og hvis man skal 20 procent, så er det en frygtelig øh, svækkelse. Hun sad jo her hos jer, og da I spørger hende, bliver det, ja, det bliver mindre DR, men bliver der så dårligere DR? Det svarer hun ikke på. Når man læser øh, det, hun skriver nu til medarbejderne, så siger hun, det bliver DR med mindre gennemslagskraft. Hvordan kan man holde ud og stå der som general for en butik med mindre gennemslagskraft. Altså, en, en chef, som siger, det er så sådan, vilkåret er. Hvad fanden er det for noget? Alle andre, det, er vel en, det er vel en administrator? Det er en administrator, okay. men, men har man, det har man jo ikke brug for hverken i huset eller for os andre, i en tid, hvor vi skal kæmpe for den der stærke, uafhængige... Øh, men øh, en chefredaktør, ja. altså vi ved jo alle sammen, hvad, hvad, hvad, hvad Ron Lykkeberg står for. Vi ved alle sammen, hvad, hvad Lisbeth Knudsen stod for. ved sådan set stadigvæk, når hun siger noget. Men jeg aner ikke, hvad man tænker Danmarks Radio. Der sidder dygtige journalister og, på, på chefpositioner, men som putter sig. Fordi at hun... Maria Rørbjørn sender et signal om, at vi sådan, tør sådan set ikke stå på mål for noget som helst, fordi vi har underlagt en øh, en ny medievirkelighed. Ja. Men, men der er ikke nogen, nogen tvivl om at hun har slået hælene sammen, kan man sige. Altså, så vidt giver der give, at det har vores generaldirektør selvfølgelig, og det har vores bestyrelse, formentlig også gjort, De har sagt, jamen, vi arbejder inden for en, en politisk ramme, at der er en bevilningsramme. Den er vi nødt til at udfylde så godt vi kan. Og jeg tror Maria Rørbjørn øh, selvfølgelig mange gange i løbet af det her forløb har overvejet sit stilling, og jeg gætter på, at det er fuldstændig ud, at det blå at hun mener, at hun trods alt er bedre til at føre DR igennem disse her oprørte vande, end, end en fuldstændig en ny... Ja, men, man, er, men, er ja, også, en, men er det en ja. relevant indvending, altså, som Røbe Røn kommer med? Hun er jo trods alt politisk ansat til at administrere DR inden for de rammer, som er politisk udstukne. Man kan jo sige nok så meget armslængde. Men det er jo det vilkår, som det er nødvendigvis må eksistere på. Nej, det er det ikke. De vilkår bør Danmarks Radio selv sætte sig i det omfang, de overhovedet kan. Og der har hun været tilbageholdende under hele sin generaldirektørtid. Og man kan sige, det er den tredje generaldirektør, der ikke rigtig lever op til det, som kunne have været Danmarks Radios eget mål og egen ramme. Og det skal man ikke tage fejl af. I det her tilfælde at det var det helt absurd. Også hendes målsætning med at sige, at det er tv for alle danskere, og det er radio for alle danskere hele tiden, over hele niveauet. Det er programpolitikken. Og det kan man kun kritisere. Det er det, der har ødelagt, ødelagt princippet Og så er jeg fuldstændig enig i det, der vanvittigt at gå ud og sige, at vi er blevet svækket. Hun skal da bruge nyt lejligheden til at sige... Når det nu er de vilkår, politikerne sætter, så laver vi en slagkræftig organisation. Så laver vi en organisation, der ikke har alle de åndssvære ledere. Så laver vi en organisation, som er inspireret af den her radiostation, hvor man siger, at vi afskaffer hele det der fuldstændig tåbelige mellemlederlag. Men jeg kan nemlig ikke lade være med at tænke på, når jeg ser at nogle af de spare planer, man nu har i Danmarks Radio. Anja Bo, du nævnte et en et fakta der skæres ned. Et andet eksempel Nej, er... Lukkes ja, et, det lukkes fuldstændig. Et, et andet eksempel er øh, det, der hedder Langt fra Borgen. Et, et ganske øh, vellykket, meget populært program på DR1, som jo for, har formået at bringe politik tæt på den almindelige dansker. Det lukker man, gud hjælp med. Altså, vi, jeg, jeg, for, på mig virker det nogle gange som om, at, at Danmarks Radio reagerer med sådan en slags kortslagt arme og siger, okay politikere, så, er det, så var det sådan, I ville have det, så sådan. Altså sådan lidt barneligt for ja. ja, men jeg må jeg sige en ting til Det er mere en, en, en stor strategisk fejl det at sige, at Når vi nu børger os her Så kommer vi til at ligge i fred bagefter og det er der, misforståelsen ligger. Men Det, der undrer mig, er jo bare, at politikerne har jo faktisk bedt om det modsatte. Politikerne ja. har jo bedt om ja. public service. Ja. De har jo bedt om programmer ja. som Fakta, som Langt fra ja. Born, som Jazz på, på, på P8. Og alligevel er det med kirurgisk præcision, det man nedlægger. Ja, og så skal de da sige, så skal I fandme også få det, ikke? Nu går vi til den forståel. Øh, hvad, nu, hvad, nu, ja. hvad nu, hvis direktionen stadigvæk ikke har forstået, hvad det egentlig er, deres rolle er for at fylde den plads ud? Altså, at det slet ikke er, fordi de sidder med korslagte arme og siger, så skal I også kunne mærke det i bestyrelsen noget på det politiske niveau. Men de simpelthen ikke har fornemmelsen af, hvad det er, der er kernepublic service. Tænk at nedlægge et program som Jersil. Jens Olof Jersil, som er kernepublic service, som endda laver noget super nichet, men har fantastiske serier tal for et d 2 program altså, det, jeg fatter ingenting. Altså, man, altså jeg, jeg bare til at sige, e at hver gang man tager et program og nævner, at det skal lukke, så vil det er simpelthen ikke et acceptabelt synspunkt at sige, at man for eksempel ikke har set Jersil og Spind og alle de forskellige Jersil-programmer i øh, snart 15 år. Det er ikke et validt synspunkt at sige, at smagsdommerne var et gammelt og træt program, som faktisk mm. tålte at blive lukket. Somme tider lukker man programmer, når de har været længe nok i fjernsyn. Det er faktisk ikke kriminelt. Mildt. Altså, hmm. øh, så, så, så vi kan jo sidde her og nævne alle mulige program. Det er også ærgerligt, at de lukker guld i købstederne, og det har det givetvis gør for at genere Dansk Folkeparti's øh, øh, stem, øh, stemmekvæg. Men det kunne man jo have gjort, hvis man mente, at det program var lidt, lidt metaltrans, så kan man jo lukke det. Det behøver der jo ikke en, en, en chokdoktrin eller en krise Altså, hvis man skal spare 20 procent på et budget, så er det ikke nok at gå over til nogle lidt billigere post it -sædler. Altså, så er man jo nødt til at hugge mange forskellige jeg steder. Jeg behøver det, når man gør det i sådan en situation, så markerer man dermed, at det er vores, øh, vi har et meget ugennemsigtige programpolitik, det er de der programmer, som jeg er helt enig i, at øh, hvis der var nogen flagskibe inden for public service, så var det dem her. Det vil sige, at det, de fortsætter, det er en eller anden form for læflende kurs og for den populistiske side af Folketinget. Lad os nu se det i øjnene, det er det, der er altså om. Og ja, det jeg den, tror det, altså ikke, at det nye det er kommet til Det er den strategi, der er vanvittig. Jeg fordi. har en, en tise hvis jeg må, ja. fordi jeg har, jeg har 20 stjålet. Der ligger jo sådan en sindeskrivelse hjemme øh, i mit hjem, og, øh, og jeg, øh, i en ubevogtet øjeblik tog jeg lige et, øh, et billede af den, ikke? Og der er sådan en sviger... Nej, men altså, det har meget han ikke oh, Hold da op. Jeg, jeg, der, der står her, jeg læser bare lige ganske kort, ikke? I den, altså i, her nu skal man så øh, spare, og i den forbindelse har vi foretaget en samlet vurdering af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, og sammenholdt med de krav, som DR's organisation kommer til at stille sine medarbejdere efter gennemførsel planen for DR. Så er der så nogle boss-røg til, og der er nogle pinde, hvor man fortæller, at det man lægger vægt på, det er vurdering af relevant erfaring, Varetagelse af specielle funktioner og nøglepositioner, generelt performance, kvalitativt og kvantitativt, samarbejdsevne, fleksibilitet og resultatskabelse. Hvis det ikke er at klasse folk ind på kassen på vej ud af døren, altså de der 14 dage, hvor man skal prøve på at samle mod til at sige, Hop, hey, jeg føler mig egentlig fejlagtigt sindet her. Det er jo op ad bakke, hvis man får at vide, at det man virkelig man godt kan undvære ikke? Og, og jeg man kigger, sige, der er heller ikke nogen af, nu kender jeg jo din mand og ved, hvad han hedder, der er ikke nogen af de betegnelser der, som på nogen måde er dækkende for Nej, hans Niels Giversen, indsats. Han er jo en oh, okay. prisvindende, dygtig, dygtig ja, dokumentarist. Det, det, er, altså, det er simpelthen meget mærkeligt at læse det. Som for øvrigt ja. er i gang med et, et fantastisk projekt ude i byen, Det DFI er DFI-støttet, så har er jo ikke bekymret for et sekund, fordi markedet suger ham op. Men hvis man, hvis man sender det signal til sine medarbejdere fra Danmarks Radio, så, så er det... altså Hold da kæft. Altså, for noget? det er jo et rigtigt management ikke? Men så jo om, at de folk, der er blevet afskedet, hvor mange af ledelseslaget der er? Det er der, jeg hele tiden undersøger det i, i ledelsesstrukturmæssigt. Der, der, der, og... der er 26, der er blevet afskedet nemlig, ikke? Og man siger, det er det nok? Hvis man endelig vil rense sådan en organisation for et overflødigt mellemlederlag. Så skal der noget mere til. Al den stund, det løber op i cifrede beløb, der er mellemleder i det hus. Og det er ret stort trecifrede beløb. Altså ledelsen har sagt, at de har sparet mere på ledelseslaget og det administrative lag, end de har sparet på programlaget. Og det er taknemmelige. Jeg en struktur, der så siger jo, igen vil jeg organisationen her, hvor de har været så kloge for første og at sige, at det bruger vi ikke her. Vi har en lille, bitte ledelse med to underdirektører og en øverst direktør, der får på hatten, hvis der er nogen, der dummer sig, og som må I klare rejsten. Det er det klogeste at lave i en hvilken som helst medievirksomhed. Alle, der har haft et ledelsesansvar i en medie, vil vide, at det er har gjort gennem årene, er det mest åndssvæge, man kan gøre. Og de har gjort det gennem år. Siden næsten trods til, der byggede man det her fjolleri op, som har pumpet organisationen ud for kræfter. Men, Så... men rimeligvis give, kan man vel også sige, at vi sidder vel omkring en halvfjærds fastansatte journalister, hvis ikke færre på Radio 24 plus en masse freelancer mm. som mig og Henrik. Men der, der skal vel nogle andre ressourcer til at lede en for eksempel en nyhedsafdeling, hvor man på DR er op imod 1.000 ansatte. Der bliver man vel nødt til at have nogle mellemheder skubbet ind et eller andet sted, hvis ja, det er karakteristisk for at forsvare DR? Inden for den redaktion kan du have selvfølgelig en indenrigs- og udenrigsredaktør osv. Og Men det er de her ledelseslag, der har i virkeligheden meget dårligt definerede ledelseskompetencer, Uh, og jeg overdriver ikke her, vi talte det op for, det er en del år siden, det vil jeg så indom. om, men uh, det var et meget godt simpillede på det. En uh, medarbejder, som holdt op, som havde meget lang radioerfaring, aldrig havde haft sager på, på, på sin uh, CV, og havde passet sit arbejde af en del strålende igennem mange, mange år, opdagede, at hun havde 16 så da hun talte det op. Og hun kunne ikke, mange af dem kendte hun ikke, og en af dem sagde, jeg snakkede personligt med en af dem, og jeg spurgte ham om, hvordan det hang sammen. Han sagde, jamen jeg ved i virkeligheden ikke, hvem jeg er i den her organisation. Og det, jeg vil sige det er ikke som, som en eller anden populistisk overfald på Danmarks Radio, men en smertelig øh, erkendelse som de burde have selv, af ah, hvor galt det er gået. Ingenjøst. Altså Geo, du, du, du forfølger jo en, en, en gammel og altså velpisket død hest omkring Danmarks Radio. Man må bare sige, at fra 2010 og frem til nu har DR jo øget sit udbud og sin produktivitet og sin effektivitet. Vi har jo fået tre nye tv-kanaler. Vi har fået fem nye radiokanaler. Vi poster meget mere ud på nettet og så videre. Det er måske i virkeligheden det, der er problemet for DR, at, at DR er blevet kvalt i sin egen succes. jeg fylder så meget i mediebilledet, at der er en masse politikere, som synes, at de alene af den grund gerne vil beskære er for at få et, i anførselsegn, man får et et mediebillede. det kan jo ikke, man kan ikke have den der kolossale produktivitetsforbedring, samtidig med, at man siger, at det er drukner i ledere. Hør du her, man kan sagtens lave en produktionsopskrivning, det er meget, meget nemt inden for, for, for de elektroniske medier. Det ved du lige så godt som jeg. Læg mærke til en helt anden ting, som er øh, virkelig er symptomet på det her, eller man kan også sige, det her, du kan finde diagnosen. Det er også, at de, de besparelser kom. Var der Ja, der var faktisk ingen af det, vi kalder kaldet der gik ud og sagde, at det er også for galt. Det her, det må vi forhindre. Uh, ikke en gad rejse en finger for det, fordi der er ikke noget at forsvare mere. Og det er sørgeligt. Det har altid været et problem i øvrigt, fordi Danmarks har jo altid, selvfølgelig... Det var jo ikke, ikke flere, at siger, at det var guld og grøn skov i gamle dage. Der var også en hel masse der læftede for det politiske flertal. Glem ikke det. Det var sgu ikke så nemt tale om radiorådet. Men uh, det, som var forskellen fra nu og dengang, det var, at der uh, var et lag af opinionsstandard, der til en vel tid ville gå til forsvar for det er. Og det burde der også være i dag, men det er der ingen, der gider, fordi det er smurt tyndt ud hele programmet. Ja, men altså... det, det skal jeg bare lige udfordre dig. Mener du virkelig, at der ikke er der, går, der... Der, som, som ikke er gået ud og har sagt altså hør nu her, det her det betyder døden for altså, public det, service på dit og, panel, det er jo ikke, også du sidder med ikke. det er jo hvad du kunne få. ja få ja, altså, vi vi det, det, det, det, det vil jeg nu godt have lov at udfordre lidt fordi jeg vil det snart er kirsten, jeg vil, jeg, vil er snart sige, jeg synes det er imponerende at det er lykkedes Danmarks Radios Defensorer at præsentere et billede gående på at man for 3 milliarder kroner ikke kan lave ordentligt kvalificeret public service Jamen, det tror jeg er en anden diskussion, du har der, fordi det vil man så sige principielt, at det er vanvittigt at nedskære public service i de her år. Det er jo det, vi kommer tilbage til i forstår jeg. Mm. Men det er et andet problem. Problemet her det er, at det konkrete Danmark, er Danmarks i Danmark, du vil du næsten ikke se nogen gå ud og forsvare andet end nogen tjenesten fra Socialdemokratiet. Alle os andre har ikke gjort det. Vi har advaret i årvis om, at I kommer i den situation. Hvis I laver en programflade på den måde, en programpolitik på den måde, så mister I alle dem, der vil forsvare jer, ja, når lukket brænder. Ingen forsvar, det ja. er heller ikke selv. Nej. Altså, man, man kan jo sige, øh, jeg giver mine ærede med øh, debattanter, de, debattanter, eller debattanter, øh, øh, det ikke, ret i, det okay. at, at der er selvfølgelig, et, at DR har et imageproblem, og det kunne man jo alene, hvis ikke andre steder, <coughs> end, så kunne, jeg var med i en sætning, gav, øh, så kunne man se det, da Kim Larsen døde her for nylig, og, og øh, der øh, lavede er jo en meget hurtig udrykning og lavede sådan set en for at få en masse kunstnere på til en kolossal øh, mindekoncert på øh, Rådhuspladsen i København, hvor der så vidt jeg har forstået kom 35.000 mennesker. Plus dem, der var ude i Aalborg, Plus dem, at det blev jo så live-transporteret til Odense, ja, ja. Aalborg og Aarhus, som, som de så hører, bør, det var en stor samlende begivenhed, og, og, og folk, der arbejder i er var med rette. Stolt af, at det havde de altså fået banket sammen lynhurtigt, uden at ane det fra den ene uge til den anden stod vi så med den her store samlende begivenhed. Men da de så meddelte på Facebook og andre steder, at de var stolte af er i den sammenhæng, så blev hovedhistorien om Kim Larsen-koncerten, gud hjælp med, at DR-værter po politiserer Kim Larsens død. Altså det de blev sådan fremstillet i Ekstrabladets Nation og andre steder, som DR-værteren som gribe havde forsøgt at tilrene sig lidt af Kim Larsens karma øh, for at smøre det ud over DR. Ikke? Og det er jo helt utroligt, at den en så positiv historie, som det var, at sætte den koncert i spil øh, endte med at være en, en nu Men en et, lad, lad, lad, lad, lad os tage den koncert. Altså, ja. øh, hele Danmark havde et forhold mere eller mindre til Larsen øh, det kunne man se på de sociale medier. Ja. Så, lavede, så lavede, ikke mindst kunne man se det der, ja. øh, så lavede Danmarks Radio en koncert den ja. var godt udført, den var populær, ja. men kunne ikke en anden med de samme midler, have lavet den samme koncert... Men var, hvem var du med de samme midler? Jamen, det er, det er det, der, hele jamen, Danmarks Radio, jamen, det er jo hele men meningen med jamen institution. Jamen det, jo, jamen det er jo det, der vel, i virkeligheden er grundlaget for, at politikerne er begyndt at rykke på det her, at man har sagt, jamen det er jo ikke rimeligt, at kun én institution skal have de midler til at lave sådan noget som det her. Altså skulle jo 24-7 eller JP Jyllandsposten har løftet det Altså her, danske eller... medier har jo diskuteret i mange, mange år, og jeg tror, man skal være godt betalt hos med danske medier for at uh, forfægte den, uh, den uh, tilgang, men at det at er skulle være... Uh, avisernes stød eller andre medier stød det er jo noget vrøvl og det er jo tilbagevist i glimrende... Jamen, det er, jeg bare prøver forskning. at for det med det. Der er ikke er... nogen medievirksomhed som kan det der som DR kan. Man Jamen, kan alt muligt andet, alle mulige andre steder. Det er jo fint. Men ja. er det er ikke et argument der bider sig selv i halen, Fordi når du, du har muligvis ret i hvad du siger, men det kunne jo så vilde dem der synes det på mm. på, på, på sin plads skal ned på Danmarksradio. De kunne jo skyldes at det Danmarksradio der har fået alle bevillingerne. Jamen, det er jo fint. Altså nogen skal jo gøre det. Det er jo ikke det er jo ikke et, et nulsumsspil det her. Faktisk viser det sig jo for eksempel at dem der er store medieforbrugere af Danmarksradio også læser rigtig mange aviser. Jeg har fem jeg viser bare en pålægning her hos mig. Altså, sådan hænger det jo det desværre sammen. Hvis altså, det var så indlysende, at ja. hvis man tager en bid fra det, og giver det sig nogle andre, så, ja. bliver oplyst, så, bliver, så bliver opgaven løst perfekt. Det gør Jeg jo, jo nærmest slet ikke have noget problem med at spare 773 øh, millioner kroner på Danmarks Radio, hvis TV2 fik pengene i stedet for, eller hvis TV2-regionerne fik pengene i stedet for. Altså, eller hvis, hvis det blev frisat til en pulje til public service, hvor drengene fra Monte Carlo på P3 kunne søge om at lave noget fantastisk public service på podcaster, og alle mulige mm. andre medier og alle mulige platforme. Men sagen at, at, at altså, TV2 vokser jo ikke af, at man sparer så meget på det her. Så, så, så jeg ved sådan set ikke, hvem Henrik, som skulle løfte opgaven med Kim Larsens mindekoncert, hvis ikke det er gjort. Plus alle andre har jo nogle kommersielle interesser, og nogle, nogle kommersielle, nogle, nogle bundlinjetænkninger, som DR jo ikke har. Og det er jo det, der er det vidunderlige ved det store hus. At man ikke bliver nødt til at læfle for, at der er et meget stort publikum, eller marked, eller hvad det kan være, men at man faktisk kan lave noget, som er stor kvalitet. Altså men men jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til dig, og lige anholde det der med, at ledelsen af DR slet ikke har nået at tænke nogle tanker, før de begyndte at fyre folk til højre og til venstre. Jeg synes faktisk, at, at vores generaldirektør har fremlagt en plan for et nyt DR, som jeg godt kan se fungerer. Altså, det bliver naturligvis et mindre DR og et smallere DR, og jeg er bekymret for, at det bliver en slags weekendavis, hvor vi ender med at kunne cykle rundt og give folk en DVD eller, eller et link til et nettet til dem, som har brug for det. Men men det er en spareplan, som også er en udviklingsplan. Og man vil satse meget på det digitale. Og det, det tror jeg altså grundlæggende set er strategisk en klog og rigtig beslutning. Hvis vi nu, vi har været lidt inde på det tidligere, hvis vi nu ser på det fremtidens DR, som du taler om, er Maria Rørby Røn, er hun den, den rette til at stå øh, i spidsen for det her også fremover, eller er det på tide, at øh, man måske leder efter en ny ledelse på det her? Jeg synes, Maria Rørby Røn var en gave sendt fra himlen, da hun øh, ind, indtrag, da hun øh, indtog kontoret, chefkontoret i DR, efter Kenneth Plotter. Hun var lige præcis den rigtige til at få styr på øh, alle øh, løbske udgifter og, og, og mærkelige målsætninger på på og jeg tænker, at hun nok også selv er ved at være det, at hun synes, hun har haft sin tid. Spørgsmålet er jo, hvordan hun får trukket sig tilbage, for det er på, på en måde, hvor hun på en eller anden måde øh, sikrer sit eftermæl. Det finder altså, det bliver hun ikke nok... særlig, Det er ikke særlig hun nok kød, hvis man skal spørge Geomets no. til råd. men <laughs> men, men det vil... altså Hvordan hun sikrer sit eftermæle Maria Robiron, for du mener slet ikke, hun har noget andet end skab. Nej, no. nej nu, nu lægger du mig noget men, okay. som jeg ikke har sagt. Altså, det må jeg lige sige. Altså, du må også med, der sidder en bestyrelse bag her. Hvis du hen skal et ansvar, så er det selvfølgelig bestyrelsen og bestyrelsesformanden. Mm. Altså, det, det skal du ikke komme og sige, at jeg har sagt. Men jeg vil sige, at uh, de tre sidste generaldirektører er ikke dem, som uh, er, har været stærkest til at forsvare uh, public service og den idé, der ligger bagved det. Og der synes jeg... Rødby Røn har været den dårligste. Derfor må man jo se at finde en generaldirektør, hvis man kan... Jo, der det, var jeg, Som jeg sagde før, at det er jo mange ting, der skal opfyldes. Først skal der være en ny bestyrelse, som jo får magten til at ansætte. Og så er der en kulturminister, der skal godtage det. Bagved er der et folketingslertal. Så er der jo mange ting, der skal opfyldes for at få den rette. Så det kan sagtens kunne gå galt på, på det her, i det her løb. Så vil jeg sige til dig at risikoen for, at det skulle gå hen og blive en weekendavis, den kan ikke på et meget lille sted. Det kan jeg godt sige dig. Jeg tror, at hvis du ser noget, så vil du få mere populisme og et større krav om populisme og en større og større udvandring af programfladen. Og hvis de er rundt, der fortsætter, så er der ingen grænser for det. Det er, vores, det er erfaringen med hende, at hun har bøjet sig alt for meget, altså, og hun har været med til at afskaffe armstændelse. For, for, for mig er ikke de, hvad ikke i de definerende øjeblik i hele den her sager om nedskæringer på på Danmarks Radio. Det var, da vi kunne se Maria Rørby -Røn og kulturministeren hos Clement i debatten og Maria Rørby Røn igen igen advaret mod alle de konsekvenser, det ville have, hvis man skulle skære ned og så for åben skærm, man så oplever Mette Bock, ja. nærmest til rettevis ja. generaldirektøren og siger, hør nu her, ja, det var ikke ordene, men det var reelt, det, det var budskabet. Ja, jeg er sådan set ligeglad med, at du måtte mene, du har bare værdsko at gøre, hvad vi politikere beder dig om. Ja. på sådan en skideballe, ja. som det jo reelt var. Hvorfor i himlens navn spørger jeg så ja, bliver man siddende? Ja, der, siger man, hvis, der vil jeg sige, at hvis man er rigtig leder for en public service, og også hvis man er chefredaktør for et blad med en bestyrelsesformand, der gør mock, så har man kun én ting at gøre, ikke at gå sin vej. Og det giver jeg dig ret i. Det vil jeg også have gjort i hendes sted. Den anden mulighed, der er at tage til genmail og sige, nu skal du høre her, det er mig, der bestemmer. Danmarks Radio er uafhængig. I udstikker rammerne, men inden for disse rammer er det mig, der bestemmer. Så nu har du mundt og kulturdirektør. Og så tager slagsmålet derfra. Under en omstændighed er hun det, der hedder lame dog for fremtiden, efter den skide bal, Ligegyldigt, hvordan man vender dig. Og igen svigtede hun ideen om armslængde. Armslængden betyder slagsmål. Det betyder ikke, at man, øh, man så måske sig, står i læ bag en strakt arm. Det betyder, at man skal tilkæmpe sig den hele tiden. Og det gælder i alle øh, journalistiske øh, lederstillinger, hvor der er en bestyrelse bagved. Og det er der jo alle sammen. Der er man nødt til at slås for den der øh, frihed. Fordi bestyrelsesformanden, og bestyrelsen har ofte andre interesser end dem, der udøver det. Det ved alle, der sidder omkring det her bord. Det ved I mere end hmm. jeg, måske Jonas hvis vi nu antager, at øh, det synes, der vil være nogen enighed om, at Marie Rørborg Rø er ikke den rette til at føre DR videre, hvem, hvem vil så være, hvis man da nu var frihald på ja, alle og Hvem det, var finder, det, som man så, så ja. skulle sætte K ind i sådan en... Conny synes jeg, ville være fantastisk. Ja, Margrethe Vestager ja. ville være vidunderlig. Øh, øh, øh. der er mange du kan ja. nævne Henrik Bo Nielsen den tidligere direktør for, for Filminstituttet den var direktør ude i Roskilde og han er leder. da jeg var chef direktør, havde jeg ham til direktør på information et øh, menneske med stor integritet som vi kunne klare sådan en opgave så er der Martin Krasnik, som vil være en strålende leder han har vist øh, hvad han kan han har kunne styrke weekendavisen der er, mange, man kan nævne. Øh, der er mange andre man kan nævne end, end enige administration. du skal have en person som også har et øh, mediemæssigt indblik og en mediemæssig holdning. Og et public Jeg... service-DNA ja. på en eller anden måde, og hvad det så er. Og... Jamen altså i virkeligheden ja. kan man jo man kan sikkert sige meget godt om Marie og er berørt, men der er ikke nogen, der nogensinde har beskyldt hende for at være publicist. Nej, aldrig. Altså, hun er et publicist, og det skal hun ikke høre det ondt over, for. Hun er en fremragende jurist, det ved jeg. Hun har været en fremragende forvalter, og er en fremragende, har et meget, vældig godt navn som jurist. Men det er ikke det samme som at være leder af en public service virksomhed, eller af en publicist virksomhed. Men skal man have en publicist i spidsen ja, til Danmarks det Radio. Ja, det da. ja, ja, det jeg skal ja. man. skal man. Ja. Hvorfor, hvorfor? Fordi det er jo har brug for den ø, udenrigsminister, som, som vi sidder og efterlyser i dag. Altså den, som står på mål for, hvad er det egentlig udkald, udstikker de der ledestjerner, som forplanter sig ned igennem organisationen. I dag handler det jo om ikke at støde nogen. Ikke? Man må ikke lave for kritisk journalistik, to be honest, i det hus. Jeg laver lige en time-out her, fordi nu går vi videre til ø, en anden medieinstitution i, i Danmark, ø, knap så stor, langt fra så stor, Æh, nemlig nærværende radio, Radio Og den? Ja Der vil jeg faktisk gerne indlede med snakken med en lille quiz Hvem har, tror I, sagt følgende? Sandheden er nok, at der ikke er så mange måder at lave taleradio på End sådan som P1 gør det Det er svært at opfinde den dybe tallerken Og Radio 247 er en flad underkop Det er værd, der er det Geomets? Ja, jeg kigger over på var, en af vores adede gæster. Sagt, ja, gør man, gør, det, var det har du skrevet, Geomets. Ja, Mener du stadig det? Oh. Nej, det gør, jeg ikke mere. det gør jeg ikke mere. Men i begyndelsen, synes jeg, at det var, de var frygteligt at høre på, at jeg var nervøs for, at, at, at stationen her ville ende i en eller anden form for, uh, skal vi sige, uproduktivt selvsving, ved at stille mikrofoner op på midten af et bord, og så folk sidde og snakker rundt om det uden en eller anden form for struktur. Men, uh, Altså, jeg håber ikke, du, du synes, det er det, der foregår i denne udsendelse. Jo, Hvor vi faktisk sidder ja, rundt om et bord. Jo. Vi omkring rundt bord med <laughs> <Men>. entomistiske mikrofoner. <laughs> men. Og men der forholder sig altså lidt anderledes, når man selv er med. Ja, det, altså, det. Sådan er det jo. Men ja, kvaliteten er, men, stiger betragteligt, ved du hører sin jeg, egen jeg, jeg synes, at der var gået uh, cirka tre kvart år, for jeg, jeg fulgte meget nøje med, jeg har jo kritiker, jeg, og jeg har fulgt meget nøje med, da der var gået cirka 3 kvart år, så var det som om stationen pludselig to et spring fremad og fik fundet nogle former og fik fundet nogle udsendelsestyper, som øh, man kan sige, der var udvikling i, som altså udviklede sig selv, og som, og det er jo måske da også ualtfærdigt, at jeg skrev det dengang, men jeg, jeg synes på den anden side også, at det var rimeligt at skrive, hvad man mente, at det her, det, det kunne, man risikerer ikke at føre til noget. Øh, hvis der ikke skete et eller andet. Geo, det, det var formentlig din kritik, som gjorde, at de simpelthen tog sig gevalgtigt sammen det, på Radio 427 og indførte et kvalitetsløft. Jamen, som kritiker kan man, kan man jo altid håbe. <laughs> det er, så hører jeg ikke at tro, at det havde nogen særlig indflydelse, men på den anden side vil jeg heller ikke være så ydmyg at sige, at den slags udtalelser <laughs> ikke har en eller anden indvirkning. Jeg... jo For fordi... ja, du havde jo fuldstændig ret. Det, det må man jo... sige. Altså sagt, øh, med den største tænkelige kærlighed, øh, så, så var der mange programmer på Radio 427, som stank, øh, da, da, øh, kanalen gik i luften. Og samtidig må man sige, at, at det er jo gået forrygende godt for Radio 24 med at udvikle originale koncepter, og, og altså også sådan nogle små programser som flammer op med noget, som man aldrig før har hørt i radioen, og det, det er en stor succes. Det og der skal er også være noget, der har været rigtig lort en gang imellem, for ja. så altså har man jo ikke været derude, ja. hvor man der er mod nok. Man må sige, der var Radio 24 ja. rigtig god til at tage chancer. Nemlig. <laughs> Men kunne man have udviklet, for bare lige for at binde en til det, vi snakkede om før, kunne man have udviklet et Radio 24 i... Danmark, ja, det kunne man godt. Hvis man havde, som jeg siger, hvis du havde lavet hver med at lave de der mellemlederlag, hvis du havde fastholdt, eller i hvilken, hvis du havde genopfundet det, man kalder afdelingsstrukturen i sin tid, okay. som, hvor du fik den fordel, at hvis man nu lavede den på en helt ny måde. Man alligevel fastholdt en der er jo ikke så mange strukturer, når man, når man tænker sig om, men hvis man havde opfundet en, en ny form for afdelingsstruktur, så ville du også opdage, at du fik konkurrence mellem afdelinger. Det er det første, at konkurrence er en udmærket ting. Og så ville du inden for disse afdelinger se en udvikling af programmerne, uden at der sad en med en eller anden chef i nakken, som havde en chef i nakken, som havde en chef i nakken, som havde en generaldirektør i nakken, som i øvrigt ikke ret meget forstand på radio eller mm. Og det er jo det, du, du sagtens kunne have gjort i er, mm. Og man siger, hvis de havde, Jeg vil ikke sige, at de skulle have, misforstå mig ikke, fordi at vende tilbage til det gamle afdelingssystem fra, fra 1930'erne, det er ikke det, jeg taler om. Du taler om at udvikle, ligesom man også har udviklet afdelingssystemer i andre former for ledelser, også inden for dagbladet, så ville du have kunnet opnå noget, som kunne have været meget interessant, og været en konkurrence til 24-7. Altså, jeg må ærligt tilstå at min radio står kun på 24 efterhånden. Og så kommer vil... så jeg over på radiovisen, fordi jeg synes, de læser meget dårligt op her i huset. Mm. Men ellers så har jeg næsten konstant. 24 men men Geo, jeg tror, det er sådan på P1, at man tænker, vi kan ikke tillade os med, med det REACH, vi har, eller øh, det, den øh, gennemtrængning på markedet, og lave så regiderelige bundskraber, som man har lavet på Radio 24 /7. Altså den risiko, den fare tror jeg ikke, at øh, P1 er klar til at påtage ja, sig. Og i virkeligheden De kunne, kunne kombinere... På grund, ja, ja. Det? Ja, det men, men, Skal vi nævne navne? Ja. <laughs> det fandt sagtens, hvis du vil. Det bliver også os den lille satte lit kanal. Der er nogle rejselsfulde tendenser på p 1 det, det giver jeg da gavefuldstændig. Ja, men jeg synes, der er noget af det der. Oh, altså, hvor det, hvor man, hvor man, der er jo faktisk et program, der hedder Public Service hvor man kan få hjælp til sådan nogle fuldstændig ting, som hvordan man smører en madpakke til børnene. Det er fandme rigtigt. Og det er jo, fordi min radio i køkkenet, jeg har sådan en gammel B.A., som også er helt analog, ikke? og den står på, på P1, fordi jeg skal høre dig, Adrian, en gang imellem. Og... Det er vældigt. Ja. Nå, nej, men det er jo genstædigt, men, men det, altså det, det, det kan man jo ikke. Men, men hvis man skulle merge det mod, som er i det her hus, og med nogle ledere, som er meget, meget tydelige og meget karismatiske og kan noget med, med medie, ikke? med den, øh, den øh, det ansvar, man har i Danmarks Radio, og den øh, utrolige kvalitet, der også er i huset, ja, ja. så har man jo en gylden opskrift. Det, som man primært får, når, når, når man åbner for pe, det må jeg altså fastholde. Man, man har fornemmelsen af nogle mennesker, som ved, hvad de taler om, og som måske spiller på en relativt sikker bane, øh, men som gør det med ret stor, vil jeg sige, ret stor autoritet og, og engagement. Øh, så, så jeg synes... Den professionelle faglighed er meget stærkt repræsenteret. Det er produkt, jeg hører på P1. Altså opfindsomheden eller risikovilligheden er mindre repræsenteret. Ja, end men så lad os lige tage de to. Du sagde mod, og Adrian, du sagde risikovillighed. Her, det kan lytterne ikke af gode grunde se, men jeg sidder her i studiet og kigger lige i seniorkorrespondent Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm i øjnene, fordi der hænger sådan en fotostat af hende på væggen. Kunne man have forestillet sig øh, den korte radiovis i P1? Ville man have turet det, tror I, på P1? Ja, hvis der var en god leder. Så ja, de, man, de, men det er teoretisk, fordi jo. vi siger ja. Jamen, ah, teoretisk. Det, det, det, det, det. Men, men i virkelighedens verden? Nej, ikke som det ser ud nu. Ja, altså, så lad os prøve at se på Kirsten Birgits uh, pang dang, ikke, som vel er Jorantons bang, og tæt på sandheden der søndag aften på DR2. Det er jo, det er jo fedt. Altså, det er jo meget tæt på at, uh, at nå nogle satiriske højder, som, som rimer på, på mm. Kirsten Birgit og ja. den korte her. Ikke? Men, men det er vel, hvad der er. Men det, er også, det er vel også lidt symptomatisk, for minder jeg tager meget fejl, så er, hvad det hedder, Jonathan Spangs tæt på sandheden faktisk eksternt produceret, mm -hmm. så der sidder en DR-redaktør år, men det er noget, som er lagt ud af huset, det er ikke noget, man sidder og laver i dr regi fordi at du mener, at de vægge, der er i DR, at de smitter med kedsomlighed? Nej, men jeg ved ikke, altså nu, nu må jeg jo så sige, altså jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har været på, på Radio 4, jeg har deltaget frygtelig mange ting i DR-regi, og jeg har været gæst i, i tv-programmer, og øh, jeg kan huske, at jeg har været dummy gæst i casting af Deadline-værter, og hver gang jeg har været derude, har jeg jo været imponeret over, at der har været omkring fire gange så mange mennesker, til stede involveret i udviklingen af noget, hvor, der, hvor vi på, på, på Radio 24 vi har haft en person. Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at når du laver TV, er det lidt noget andet. Ikke? Men stadigvæk er der jo er der en fornemmelse af en tyngde og en administration og et hvad kan man sige, et, et måske selvpålagt alvorstungt niveau, som bare er fraværende fra, mm. fra Radio 247, og det er måske også derfor, at det, og det er ikke fraværende, så er det her, mm. sådan ikke, vi lægger mig fjern, fjerne, men, men, men, men der det, har jeg bare fornemmelsen af, at måske er det nemmere, hvis du får lov til at sidde ude af huset og et lille produktionsselskab og mm. køre dit eget løb, end, end jeg ville have troet, det bare for det altså, altså, vi, vi, vi, vi talte kort om, øh, om deadline øh, på et tidspunkt, hvor jeg sad i nogle år som, øh, som studievært, og der var vi på en nyhedsudsendelse øh, af journalistiske kræfter. Selvfølgelig har der været noget research øh, forud, men, men sådan ud på aftenen, der var vi i en redaktør, en studievært og en journalist til en halv times program, som jo kunne nå at ændre sig, fordi det er et nyhedsprogram. Det er ikke, fordi der står et, et, mm. et lag af mellemmidler ja. og kigger på en. Så der er en vis redaktionel frihed nogen steder i huset, ikke? Ja. Hvis man hvis man, ligesom man kan får... sige, det, det, det, det, det hænger især sammen med, når man søsætter nye projekter, hvor man siger, ja. det gør vi bare. Altså DR2 Udland for eksempel blev stort set egenhændigt redigeret af Studiverdenen sine gødt i mange år, og, og sådan er det helt ikke. Men hvis jeg kigger på Kirsten Birgit Sjøsk, og Rasmus Bon og Cicel og Alan Graugård, tror jeg, han hedder ja. her. På Bigger -allern. Bigger -allern, ikke? Øhm, så vidt jo husker, så startede Rasmus Bruun og øhm, Frederik Silvus Jørgensen jo med at lave noget, der var virkelig, virkelig dårligt. Altså noget, der, som hed Damernes Magasin, eller Damernes Magazine eller sådan noget i den stil, som fik lov til at køre mm. en sommer eller noget mere. Og, og de havde også lavet et eller andet før da, yeah. som var sådan, yeah. æh, skrabet halvvejs godt igennem. Ikke? Og så var det, at, at uh, Mads Brygger fik ideen, at Frederik Siljo skulle spille kvinde, ældre kvinde, for at få en spændvide mellem Rasmus og Frederik. Så man kan sige, at altså, altså, man, man, man har også været meget ondt igennem, før man fik den succes, mm. som den korte radioavise er nu. Husker jeg helt forkert, har de ikke en fortid i har Det Jo, de var en del af, af det der talentholdet, øh, og hmm. lavede faktisk, skal sige. Det var da også meget Frederik, Frederik, De lavede hmm. faktisk noget rigtig, rigtigt. Jeg har set Frederik som, som medvirkende i børnetv, da hmm. min datter var lille, så hmm. fandt jeg først ud i mange år hmm. senere, og det var faktisk grand sjovt. Måske skal vi lige her afslutningsvis øh, runden, sådan det store emne i tiden, fake news, for ikke så lang tid siden, der indgik mandag morgen et samarbejde med Facebook for, og øh, de har sådan et mandag morgen et, et website, der hedder Check, det hvor man sådan ligesom skulle kunne gå ind og kigge, om en given historie er sand eller falsk, lidt efter det amerikanske forbillede Snopes. Men nu skal de altså i samarbejde med Facebook markere indhold på den danske del af Facebook, øh, og hvis der er problematiske ting ved det, så kan de, bliver de så gikkeret <coughs> ind til et faktatjek på morgen hjemmeside. Øhm. På samme måde så har vi set, at regeringen nu har lanceret det her initiativ, øh, eller i hvert fald sendt et forslag i høring, hvor man kan få op til 12 års fængsel, hvis man bliver, hvis man bliver fanget i at sprede falske nyheder for en fjendtlig efterretningstjeneste. Det i hvert fald, hvis man er, hvis man er bevidst om det. Er det, gode spørgsmål. Fake news. er det virkelig den her aktuelle trussel, vi øh, som mange synes opfatter det som for indeværende, hvor det er måske den eneste garant mod det, eller er det øh, hmm. lidt mere oprigtet i tiden? Hvor er det interessant, ikke? Fordi fake news er jo, det er så en definition af fake news, der er fjendtlig. Øh, øh, udefra kommende magt, der forsøger at infiltrere og på den måde øh, sprede dårlig stemning og, og dårlige rygter. Men, men fake news er jo så mange ting. Mm. Det er jo i virkeligheden også ikke at være i stand til at forsvare det, som er sandheden, fordi man redaktionelt er udhulet mm. i en nyhedsredaktion, for eksempel, som, som jeg jo er rundet af. Øh, øh, læste I, at øh, Lasse Jensen skrev, hvad sker der så med hele... Det der øh, vælge af dygtige medarbejdere, som vi jo ved, det er, der forsvinder fra Danmarks Radio, de bliver suget op, var hans tese, i et kommunikationsfelt. Øh, øh, og det er jo dejligt, så får, de, så får de smør på brødet, og det kan vi ikke have ondt af. Men, men forholdene, styrkeforholdene mellem folk, der laver uafhængig kritisk journalistik og dem, som ønsker at plante et budskab fra en afsender af en slags, det er sporet. En til to, ikke? Bare et dansk F Fake news er et ekokammer, øh, som nærmest alt bliver tabt ned i øjeblikket. Den seneste, jeg hørte bruge udtrykket fake news, var Cristiano Ronaldo, som, som udtalte, at, at anklagerne for hans eventuelle og, så vidt jeg ved ikke, retsbedømte voldtægt af en kvinde på et hotel i Las Vegas, det var fake news, siger han så, ikke? Så fake news er sådan en, en markat, man kan sætte efterhånden på hvad som helst. I virkeligheden bare... Kan man kylde det i nakken eller på panden af folk, man er uenige med. Ja, det er jo det Trump gør, han siger ja. jo, fake news. Hild frem fake news, ja. og så kalder han dem, som afslører den for fake news. Ja. Ja, det gør det faktisk. Men nu er det ikke for at gå lege på. Du, du, du har jo også, altså det sagt, jeg gerne ja, ja. at du har også siddet som en spindokter, i sin tid for, for Rasmussen, kan jeg huske. Og der er jo mange positive ting at sige om det, fordi um, spindokteren har været med til, som fænomen har været med til, at uh, gøre det politiske stof lettere tilgængeligt. Det er den positive side af det. Og der, der, i, i, hvor, i min ungdom var der jo ikke sådan noget. Der havde de en eller anden forkølet pressemedarbejder, og det gik som regel derefter. Så var der nogle kedelige prejsemeddelser. Vi kaldte det en dunker. Det var, når hovedet faldt ned i bordet, når man læste En total dunker. Det var, når journalistens hoved blev liggende. Men altså, der er jo også en negativ side i det, og det er jo givet, at spindokteren skal jo få sine politikere til at fremstå så positivt som muligt. Og dermed er der jo igen, for ikke at kunne få nogen fornær, så vil der jo være nogle ting, som man ikke fortæller som spændoktor. Der har, der har du grundlaget for et fake news, hvor så... Øh de andre journalister skal prøve at gennemhål det her. Det vil ja, sige, at ja. der står to ensuddannede over hinanden, måske undskyld med samme erfaringer, som pludselig står som, som to hanelefanter og spiller Det Man kan jo ikke tale metersprog, fordi det der med, at du og jeg bliver lidt op i om, at der er ikke er noget fuldstændigt fedt. Jo, og her, lad, mig da, ja. lad mig da bare som en frontberetning for virkeligheden berette, at hele pointen er jo indimellem også at sige noget, som man ved er forkert. Ja. Altså, så, så der passer definitionen jo fuldstændig af. Det kan der ja. blankt bl igen. Og jeg tror, at siden, for mange år siden, jeg var spændt er det jo bare blevet værre og værre. Og siden havde vi jo i den her udsendelse en professor ind og vurdere det der nye lovforslag om, at man kan få 12-års vængsel, og han siger, jamen sat på spidsen, så vil diverse spindoktorer, der fremmer, bevidst forkerte oplysninger om en modpart jo kunne ifalde et strafansvar efter det der. Ja, ja, ja. Men, ja, ja. men ikke, sidder du og ja, ja. fortæller her i Radio 24.7, at du har bevidst løjet som spindoktor ja, ja. I, i din... I, ved ved, I, ved din hvad, det, det, det gør jeg ikke, men fordi jeg ved, ja, der er jeg simpelthen på, på, øh, på. på samme hold, på samme hold, som så mange af mine, mine senere også altså, nuværende kolleger, ikke? Ja, men, nu øh, har du... Du kan hørt, aldrig virkelig i du altså, skid? Skid? det er det, det, det løb, tror jeg, er kørt. Men jeg se, det er jo ikke, hvad du at, at, at, at, er, at det kan defineres på så mange måder. Ikke? Nu nævnte vi det der med Danmark, sagde du før, ikke med de nye programtyper. Jeg lægger mærke til, at der er positive nyheder. Ikke? Hvordan skal vi gøre tingene, som du siger? Aarhus, Ulay Kåreps projekt med de konstruktive nyheder. Jeg er netop ja, lidt om den initiative direktør. Nyhedsdirektør. Nyheds. Idéer om Min chef mange som med positive nyheder. Og det er jo også i virkeligheden fake news, fordi der anlægger du et, et bestemt synsvinkel fra. Udgangspunktet, i udgangspunktet på de bestemte begivenheder. At man siger, jamen det er jo imod kittekritikkens grundlag. Der skulle du jo stå så neutralt det overhovedet kan over for de ting, der nu ligger på bordet. Ikke? Altså, den der, den der journalistiske målsætning handler jo bare om, at øh, det tidligere har været sådan, at journalister kun synes, det var interessant at fortælle en historie, hvis noget gik galt. Nej, sure. Og så tænker man, ja. måske kunne man også Ej, at fortælle siger, historier, når ja, for, noget går at, godt. Det er virkelig ikke rigtigt. Er journalistens opgave at, at, at fortælle et brud på en sædevane, det vil sige, at hvis arbejdsløsheden pludselig ikke er der mere... Jeg... Al journalistik jeg, jeg simpelthen... <laughs> handler om at fortælle de historier, som nogen andre ikke vil have ud. Alt andet er PR. Jeg er forfærdelig ked af, hvor der afbryder en super spændende diskussion om, hvorvidt øh, positive nyheder er det samme som fake news. Det er lige før, jeg vil sige, at GMS og Adrian News, det er I. velkommen til at komme ind og diskutere. i Og også sig. dig, Anja Bo, naturligvis, ja, ja. I, jeg et, øh, i et helt andet program. Tiden er løbet ud, og I skal have tusind tak, fordi I kom forbi. GMS, Anja Bo og Adrian News, tusind tak. Radio 24-7. Nørrebro Liv er navnet på en ny urevis for Nørrebro, som skal samle den både mangfoldige og problemhærrede bydel. Bagmanden er Jesper Elmholm Gisli, der de seneste tre år har været redaktør på Ugeposten i Gribskov og som for nylig modtog prisen årets urevis for selvsamarvis, altså den oppe i Gribskov. Nu erklærer Gisli, at han med Nørrebro Liv vil, citat forsøger at genopfinde den betydningsfulde og samlende københavnske lokalavis. Ja, velkommen til, Jesper Elmhavn Gisli. Tak. Samlende loka københavnske lokalavis, det, det er jo store ord, det må jeg have for. Ja. ja, det er det også. Det er, det er meget stort. Altså, vi vil godt, som jeg skriver i lederen i dag, altså, vi vil, vi, vi, eller i torsdag siger vi vil gerne være den for øh, forsamlingshus. Der, der findes mange små lukkede cirkler, der findes også mange øh, små øh, samlende sådan, communities og grupper og ting, og så også på Facebook og alt muligt andet, men der er ikke den der samlende, som avisen var engang. Og, og det, det vil vi gerne genopfinde, for det er jo ikke en opfindelse, det var den engang. Hvis jeg nu øh, lufter en af mine fordomme, så er det sådan nogle lokale blad som værende, så er det nogen, der de skiller meget til, hvem der annoncerer i bladet, og kritisk journalistik. det er ikke det, man møder mest af. Øh, er det så den klub, du melder dig ind i, eller det er det noget helt andet, du vil? Det er selvfølgelig noget helt andet. Det, det, som, skal du fortælle, det, hvad det er, er det, du vil? Have. og det er jo, at vi vil gerne være dem, der sådan, skaber aktiviteter på Nørrebro, altså laver arrangementer. Vi havde ghetto ude på Yder Nørrebro i søndag, så skal igen øh, på næste søndag. Og der har, vi så, øh, der har vi så nogle unge mennesker ude fra Mjønnerparken-kvarteret, Rosingade-kvarteret, som har noget, der hedder Ghetto Tours. Og det synes vi simpelthen var alle steder Så vi købte 20 pladser øh, hver søndag, og så får vi læserne med på det. Vi slutter af med kebab på frokost. Altså det er bare et godt eksempel på, hvordan vi vil lave en masse aktiviteter, hvor vi får folk sammen. Men det er jo meget godt, men hvad har det at gøre med journalistik? Ja, men fordi journalistik i dag, synes jeg også, er, at, at, at, at en, et medie kan være meget mere andet end bare en nyhed. Vi vil også gerne bringe nyheder, men vi vil allerhelst lave gode fortællinger. Vi vil også gerne lave øh, fortællinger om, øh, om, om Nørrebro, og Nørrebro og nø, Sæt ansigt på, ligesom en lokalervis kan og skal og bør. Og så vil vi også gerne lave nyheder, ligesom vi gjorde med, med den lokale kirke, som hvor vores dygtige journalist Marie Warming lavede en, en fremragende artikel om, at de havde brugt flere millioner på en, på en brugskabine. Æh, hvor vi spørger af, hvor kunne vi have fået meget fællesskab for de penge. Æh, så derfor vil vi også gerne lave øh, kritisk journalistik engang med. Men, men det, vi allerede her det er de, de der gode fortællinger, hvor vi samler med en masse fortællinger om, hvad er Nørrebro. Fordi der er rigtig mange, der fortæller mange andre fortællinger, som også er rigtigt om Nørrebro. Det er jo ikke de eneste langt fra. Men klichéen, som jeg også lidt af på om de her uaviser, det er jo, at man skal jo helst bringe de her lidt, lidt omskrevne pressemeddelelser Nej. fra guldbæreren, som har fået en ny kanelsnege. Nej, det, det, det er simpelthen en fordom, I bliver nødt til at tage ud og, og, og få afkræftet. Øh, lad os tage en tur en dag øh, ud på mange, jeg kender rigtig mange gode lokalerviser, hvor det der, det er way past. Det, det må I, simpelthen, det, I må simpelthen holde op med at sige det, fordi det, det er virkelig ikke mange, der gør det mere, tror jeg. Øh, åh, et par stykker måske. Men, øh, men, det, men det tror jeg altså virkelig ikke. Altså det, det, det her det er øh, det er, jeg tror, også journalistik i 2018, og det er også, det jeg prøver at, at grænse mit hoved med, hvad er det. Jamen, et et, et lokalmedie i 2018, synes jeg, vi, vi er jo på Facebook, som vi lige smule på Instagram, og så er vi på print. Vi har ikke nogen nyhedshjemmetid. Vi synes, vi har besværende led, for eksempel. Øhm, og, og folk hader det, alle de der reklamer, man ikke kan trykke væk og sådan noget. Det er på Facebook, det sker, så det er på Facebook, det sker. Og så laver vi simpelthen også, ud over Facebook, en knitrende papiravis en gang om ugen på noget lækkert papir, og med lækker grafik, og med nogle lækker historier. Øh, som sådan en, en, en, en ekstra. Og, og, og der er også en fordom om papiraviser, det gider folk Jeg håber, hvis der er noget interessant i. Hvor stort er det, udkommer i? Vi, vi starter med 10.000. Og, det, og det, det er fint lige nu. Okay. Ja. Og er det en, en husstand, som det er, Ej, nej, nej, en provis, det, er en det, det er der næsten ikke noget, der er der ikke mere. noget, der og, og slet ikke i København. Okay. Altså, det er, øh, for det første kan du ikke... Der, der er mange, der svært ved at komme ind i opgangen og så kommer ind i opgangen også på Nørrebro, så er der jo nej til alt muligt på, øh, på de her postkasser. Øh, og det er svært at finde på ude, og, og, Priserne er ned for et bud, og kan i overhovedet købe på kopperbukserne og og Men så lader os lige og... få det på plads. Altså, hvordan, ja. hvad, hvad er distributionsmodellen? Distributionsmodellen er, at jeg, Nørrebro Liv skal være der, hvor der er Nørrebro Liv. Den skal ikke stå i en kold metalstand og fryse udenfor. Den skal ind i varmen, hvor der er liv og hjertevarme. Og det vil sige, at den kommer til at ligge øh, op til 100 steder på Nørrebro. Caféer, restauranter, butikker. 7-Eleven kommer til at ligge i nu alle 711 eleven de giver den med hver gang der er en det forsvarer, mig jeg ser et billede af dig på, på de sociale medier hvor du står og deler den ud på en eller, anden ja. eller sådan noget. Ja, ja. Ja. vi har også en morgenuddeling hver torsdag morgen ikke? På, på de der trafikknudepunkter på Nørrebro der får vi raskvægt delt 2-3.000 aviser ud og hvordan har modtagelsen været? Den, modtagelsen for, på det redaktionelle har været øh, rigtig rigtig god jeg, jeg havde jo ikke gjort det her hvis jeg ikke kunne se der havde været et behov det har jeg jo selvfølgelig øh, analyseret mig frem til jeg har jo ikke bare, du ved ting, om, det kunne jeg godt tænke mig. Øh, men jeg vidste ikke, at behovet var så stort. Altså, vi, jeg har aldrig oplevet før at blive ringet op af, af, af, af, af voksne mennesker, der siger, at jeg vil bare lige kvittere for det der, I har lavet. Det, det, det er fandme godt. Altså, det er virkelig ikke tit, det sker, men, synes jeg. Er, er det, der har været efterspurgt, er det den anden stemme? Er det, det det andet billede af Nørrebro end det problem herude Nørrebro? Er det det, du gerne vil rette op på? Ja. Det er, den, det er den ene ting, og så er det også noget med at gøre sig umage. Altså, at man netop ikke bare bringer en redigeret presmeddelelse om, at nu kommer vi og fjerner klog i næste uge. Den skal også være der, fordi det er vigtigt uh, med, med presmeddelelser om, om forskellige ting, om asfaltarbejde på skader og alt andet. Men, men det er bare noget med, at, at ikke springe over, gader lavest, og tage det her alvorligt. Det er jo også det, I gør, og det, det er rigtig mange andre, gør. Og der er rigtig mange gode lokaler, som tager det alvorligt. Men jeg har bare oplevet i København, at der, der, har, været, der har været et vakuum. Altså, der har været, der har været et behov for det her. Jeg har også kun mærket, når jeg kom ud og skulle sige, skal I ikke være medspillere på en eller anden måde her? Og så siger folk, nej, nej, nej, det gider slet ikke, det der, Det har vi prøvet. Men nu er jeg kommet med en 6-7 stykker, og, og, og nu begynder folk der sådan at blive lidt mere, nu begynder de at få paraderne ned og sige, åh okay, det er, da, det er da meget fedt, og jeg læser godt om min nabo i sidste søndag og sådan noget. En anden det kan du så aflive, den anden fordom her. Men det er jo, at det der er blevet stort i USA, det er jo de her Micro News. Og der kan man altså netop, hvor du laver mm. de her sådan helt kvarterrelaterede aviser, hvilket jo ikke er en dansk tradition, ellers, der har det jo typisk været provinsbyer, mm. eller sådan enkelte forsted og andre ting. Men du laver simpelthen en specifik for et kvarter. Der er min fordom på, at det har der aldrig været økonomi. Men kan du, kan du leve af det her? Det ved jeg ikke. Det vil jeg prøve. <laughs> det vil jeg prøve. Jeg har, jeg har en investor med, som har skudt nogle penge i det. Og. Øh, og og så, og, så har jeg, øh, og så har jeg lavet en model, hvor, hvor, hvor vi siger, jamen prøv at høre, jeg tror ikke, der er mange andre lokaler, der gør det i hvert fald. Hvor vi siger, jamen du køber en, en, en Facebook-annonce, vi laver for dig. Alle ved jo godt, de skal være på Facebook med annoncer, men det får rigtig gjort. Og så er der rigtig mange, der siger, når vi er selv på Facebook. Ja, ja, men det er jo noget andet end en annonce. Og så laver vi en annonce for dem på Instagram. Så laver vi en annonce for dem i en trygt avis, Og så køber man også med i parken. Så kan man få en konkurrence på vores Facebook-side for eksempel. Det er sådan en hel pakke, som jeg tror på, sammen med det, at man så er med i det her nye i talesættelser af Nørrebro som noget positivt. Det tror jeg, øh, det, det, jeg håber, at det lykkes. Og lige, og lige ja. her til sidst, hvis det nu viser sig at være en bæredygtig idé, at du rent ja. faktisk kan lave penge på ja. det, er det så, fordi det er på Nørrebro, eller kunne du i princippet også lave det her i, i, i Grænsted og i Aalborg og i, i Skjern hm. og, ja. og i Slagelse? Altså, jeg starter, jeg starter på, på Nørrebro, fordi det er der, jeg flyttede til for, for en snart syv år siden. Og så fordi det er der, jeg færdig og lever øh, mest, så har jeg startet på Nørrebro. Det er også en svær bydel at lave øh, avis på, Den har jeg også fået at vide. Men men, men det der, så har jeg købt øh, domænenavn for de fleste københavnske og Så har jeg faktisk øh, drømme om at åbne øh, øh, Østerbro og Vesterbro næste gang, tænker jeg faktisk. Måske Nordhavn, jeg ved det. Jesper Elmholm Gisli, øh, redaktør på det nye... Nej, udgiver. Udgiver. Ja, Vem er redaktør? <laughs> ja, det er vi ikke rigtig nogen, der er nu. Nå, men, okay. men altså, hvis du går med bretter, så er det jo nok mig, der ja, det tager, er der altså skal ned i byretten, <laughs> hvis noget <laughs> går galt. Held og lykke med det, Tak Jesper skal du have, Gisli hen. fra Nørrebro Liv. Radio